Du lytter til Radio 24-7. Den originale radio. Velkommen til Q&A. Med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Så er vi her igen i 24 store studie på Vestafarmaksgade i det indre København. Klar til at sende Q&A, det ugenlige holdningsborende mediemagasin. Jeg hedder Henrik Fortrup, og dermed tegner jeg mig for gud i programtitlen. Og som altid er vi kan vel kalde ham Store A, og finde ved min side, og det er som bekendt Mikkel Andersen. Først tager vi en diskussion, der i overvis har splittet journalistfaget. Hvem er rigtige journalister? Er det kun de klassiske af slagsen, dem, der holder magthaverne i ørerne? Eller kan for eksempel kommunikationsmedarbejdere også kvalificere sig til betegnelsen? Vi har Journalistforbundets formand Lars Værø i studiet, hvor han diskuterer med den erfarne mediejagtager Lasse Jensen. Derefter har vi et interview med chefredaktør for TV2 News, Ulla Pors, om kanalens omdiskuterede PIN og SAS-format. Er det et beskyttet værksted for, medievre, for en medievrangvillig politiker, eller udgør programmet bare en anden og dynamisk måde at forholde sig til dansk politik på? På det seneste har fortællingen om journalistikken nyt fremme blandt mange fremtrædende politikere. Henrik Særs Larsen er blot det seneste eksempel. Man må forstå, at journalister er konfliktsøgende, unfair og overhovedet ikke interesseret i substansen. Men nu får vi journalister undsætning fra uventet kant. SF's gruppeformand Jacob Bach tager nemlig standen i forsvar. Vi tager en snak med ham og en af hans kolleger, der er knap så imponeret, Alternativets Renegade. Dernæst vender vi et interview med fodboldspilleren Steve Tøfting, der blev sendt sidste mandag her på stationen. Tøfting har erklæret, at han vil betale bøden for en hjemløs, der har fået forbud mod at opholde sig i København, hvis politiet alligevel finder ham i byen. Morgenverden her på stationen Asger Juel spurgte derfor Tøfting, om man også vil dække bøderne for andre hjemløse, eksempelvis rumæner, om han støttede en mellemøslig rigmand, der betalte for overtrædelse af burkeloven. Men var det over stregen at konfrontere en velmenende fodboldspiller med den slags principielle spørgsmål? Og hvis tiden er til det, så skal vi til aller, aller snak snakke lidt om det meget specielle sprog, som politikere forfalder til i medierne, når det gælder potentielle formandsopgør. Det var noget, som Støjbærers udmeldinger har gjort aktuel overraskende aktuelt her i tiden op til Venstre's landsmøde i weekenden. Du lytter til Radio 24:07. En stadig større del af medlemmerne af Dansk Journalistforbund er ansat i kommunikationsstillinger, hvor de hjælper private og offentlige organisationer med at kommunikere effektivt, undgå shitstorme og håndtere kritiske journalister. Men flere kritiserer sammenblandingen af de to faggrupper. En journalist tjener offentligheden. En kommunikatør tjener en virksomhed, en organisation eller en offentlig myndighed. Selvfølgelig kommunikerer vi alle sammen, men det afgørende er formålet med formidlingen, skrev den mangeårige mediekommentator og journalist Lasse Jensen. Journalistforbundets formand, Lars Werro, gør derimod gældende, at en kommunikatør, kommunikatør i en kommune tjener i lige så høj grad offentligheden som en journalist. På fagbladet, journalisten raser nu en intens debat om emnet, og vi har derfor fået besøg af både Lars Jensen og Lars Verge, Og Velkommen til jer, begge to. Tak skal du have. Mm, Lars Jensen, har du øh, første- og anden-rangs-kolleger? Er der første- og anden-rangs-journalister til? Jeg har masser af kolleger, de er journalister. Men, men er første- og anden-rangs? Nej, ikke første- og anden-rangs. Altså det, jeg skriver i klummen, er jo, at der taler om, efter min mening to forskellige fag, som i og for sig er lige værdige. Men man skal ikke blande dem sammen. Lars Verge, altså, du anfører jo så, jamen, prøv at høre, kommunikatører de kan faktisk også i lige så høj grad som journalister tjene offentligheden. Men er der ikke oplagt, som Lasse Jensen også påpeger, et interesse, interesseforskel i forhold til, hvad journalister og kommunikatører beskæftiger sig med? Journalister er publicister, er underlagt medieansvarsloven. Kommunikatører jamen, de skal jo på definition altså, varetage interessen for den virksomhed eller organisation, de er ansat i. Jo, men når jeg tog det eksempel med at tjene offentligheden, så er det også ud for den medievirkelighed, der er kommet, som handler om, at der er rigtig mange borgere i det her land, og det kan vi begræde, øh, og det gør mange af os, der er rigtig mange borgere i det her land, der ikke har anden adgang til viden og informationer, end det, som de kan få ind fra øh, uger og reklameaviser, fra tv, og så fra kommunikation fra for eksempel kommunen. Altså, et eksempel. Når, når, når min svigermor, der bor øh, oppe i Nordsjælland øh, og ikke er særlig mobil, når hun skal have noget viden fra kommunen i forhold til besøg hjemme, og, og hvad sker der nu i forhold til de aktiviteter, hun øh, er omfattet af, så er det muligvis øh, en måde at tjene hendes på, øh, interesser på, at det er et af mine medlemmer, der formidler det til hende i stedet for, at det med alle respekt for, for socialassistenter og så videre er, er dem, øh, der bruger vi, øh, kan man sige, kvali kvalifikationerne bedst på den måde. Det var det, jeg mente med at sige, at det er også en måde at tjene offentligheden på. Jeg er da udmærket klar over, og har ikke nogen problemer med at sige, at selvfølgelig er der forskel på journalistik og kommunikation. Men, men, men lad os så tage eksemplet med kommunikationsmedarbejderne i, i din svigermors øh, kommune. Jeg er helt sikker på, at den pågældende øh, journalist øh, er god til at kommunikere ud til borgerne. Men en del af stillingsbeskrivelsen kunne jo også være, at det indimellem handler om at lægge sig forhindrende i vejen, hvis den anden type journalist gerne vil opklare en eller anden, øh, måske lidt kedelig historie fra kommunen. Og der har vi jo vel så interessemodsætningen. Det er klart, der er en interessemodsætning i de tilfælde der. Når jeg også har gået ind i den her debat, så er det fordi, jeg oplever, at øh, når der så bliver talt om Lasses indlæg og mit indlæg, så bliver det ud fra en øh, historiefortælling, der hedder, at alle, der beskæftiger sig med kommunikation, de pressemedarbejdere, alle, der beskæftiger sig med kommunikation, de går ind og lægger hindringer i vejen for de rigtige journalister. Og det er altså ikke tilfældet meget. Men nogen af dem gør, ikke? Nogle af dem gør. Og no er de journalister? Og kan de, de være medlem i Journalistforbundet på, på samme måde, som, som, som dem, der så har til opgave at afdække, måske, kritiske forhold i den pågældende kommune? De er i hvert fald medlem, mange af dem. Hvis ikke, at de er blevet kommunikationschefer, og dermed har ja, ja. et hyre-fyreansvar, så kan de sagtens være medlem. Men står du også. dem, der synes, at det er et eller andet sted noget rod? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Lad os inden. Jo, men altså, jeg tror, det er måske min meget brede formulering, som hedder, at journalister tjener offentligheden. Altså, det er... Det er min, måske lidt skarpskårne øh, vinkling af en hollandsk forfatter og journalist og medieforsker, der hedder Dick Van Eyck, som lavede en definition på journalistik, som hedder, at journalistik er en sandhedssøgende fortælling, som primært tjener borgerne. Og øh, der er jeg altså oversat til, at tjener offentligheden. Og det, det er det, der så har faldet Lars lidt for brystet. Og... Men, men altså, med hensyn til det med kommunen, der har du jo, Henrik, i dit spørgsmål allerede, jeg skal sige taget forskud på min argumentation, fordi hvis du tjener en kommune, ja, så er der der masser af det du gør, som kan tjene offentligheden, eller din sværmor eller hvem det nu er, så man er deler offentlig. kan ikke for at sidde og snakke om hende, men altså. det, var... nej, nej. det er en god journalistisk vinkel at personificere det. Jeg har ikke en tak, men, men, men altså på et eller andet tidspunkt, hvis man er ansat af en kommune eller, eller en region eller en virksomhed, så på, så har man selvfølgelig som kommunikatør til opgave at forsyne offentligheden med informationer. Men lige så snart der er informationer, der kan skade den organisation, for eksempel kommunen, så har en kommunikatør jo ikke samme pligt, eller øh, ja, pligt, som en journalist til at sige, jeg skal forfølge, jeg skal søge efter sandheden. Og jeg mener, at, at der er to forskellige ting. At ud, hvad skal sige? Der, hvor jeg starter min klumme, det er at sige, det var, fordi der var den såkaldte panikdag, som nu hedder noget andet, blandt journaliststuderende, som skulle ud og i praktik som journalister. Og der slog det mig, at der var kommet nogle nye praktiksteder, blandt andet et kommunikationsfirma, som specialiserede sig i infotorials og content marketing. Og det er sådan et smart ord for at lave reklame, der ligner journalistik. Og så tænkte jeg, så blev jeg sådan lige en anelse oppis og tænkte, det er da mærkeligt, at journalister skal ind og lære at lave reklame og få det til at ligne journalistik. Og så synes jeg, at der virkelig er et problem. Lars Jensen, det er jo en diskussion, der har raset igennem lang tid, men, men mener du dybest set, at man burde splitte journalistforbundet op, så du havde et forbund, der var dedikeret til kommunikacører og et til journalister? Nej, det mener jeg ikke. Altså, jeg kan da godt forstå øh, den udfordring, som Lars øh, har. Han er formand for et, formund, for et forbund, der omfatter mange flere forskellige faggrupper, fotografer, kommunikationsfolk, røntgenfotografer, øh, journalister og alt muligt andet. Og det er der masser af forbund, der har. Men, men at, fordi det nu hedder Dansk Journalistforbund, så har den en undertitel, hvor der ligesom er taget højde for de andre. Så, så synes jeg, Lars, at du er faldet for den fristelse til at sige, at det her er et fag. Øh, og det er der så masser af folk i dit eget forbund, specielt dem, der er journalister, som har reageret imod jeg er glad for at have kunnet starte den her diskussion, som er en sindssygt vigtig diskussion for fagets fremtid, fordi tingene bliver blandet meget sammen nu. Og hvis jeg må supplere, så brugte du eksemplet på en, en virksomhed, der søger praktikanter i forbindelse med journalistuddannelsen mm. og det praktikforløb, der er der. Virkeligheden, Lasse, er altså bare, at danske publicistiske medier i dag sætter deres journalistmedarbejdere til at lave den slags samtidig med, at de laver journalistik på medierne. Det har vi eksempler på rundt om i det danske medielandskab, at det er sådan. Skal man der... da reagere vildt og skarpt imod, synes jeg? Men at de gør det, hvis det er publicistiske virksomheder. Men det er jo en anden diskussion. Det handler jo også om økonomi. Sådan den samme diskussion? Nej, men... det er det sådan set ikke, fordi det handler jo også om økonomi. Det handler jo også om, om den etik, og det handler om den øh, moral, som det enkelte medie øh, udgiver sig selv med. Der, hvor jeg synes, at, at du har en pointe, og jeg beklager, hvis den ikke er kommet tydeligt nok frem, der, hvor du har en point, Øh, og som jeg faktisk synes, øh, jeg ikke selv heller har talt imod, det er jo at sige, der skal være klarhed omkring, hvad for en rolle har man, hvad for en kasket har man, og det er en særlig udfordring, fordi vi også i vores forbund har rigtig mange øh, freelancere, vi sidder vel faktisk, nu ikke vi imellem med forbundet, vi sidder herovre for to, der på freelance basis laver det her magasin, skriver bøger og laver andre ting. Jamen, i det job er det i særdeleshed vigtigt at kunne skille Hvornår laver jeg det ene, og når jeg laver det andet? Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Lasse Jensen. Altså... Jeg tror, alle kan blive enige om, at der ligger en, en forskel mellem de forskellige mm. opgaver, der, der, der udfoldes. Om man nu er udøvende journalist, eller man er kommunikationsmedarbejder. Men hvad er egentlig problemet i, at de her mennesker er organiseret det samme sted? Jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår det. Jamen, jeg har ikke på noget tidspunkt sat spørgsmålstegn ved, at det er et problem, at de er organiseret i samme forbund, Det synes jeg er helt i orden. Jeg synes, problemet er, at, øh, og, og det bliver en lang redegørelse, som prøver at gøre det meget kort, Problemet starter i virkeligheden på, på det antal journalistuddannelser, vi har i dag. Vi har tre journalistuddannelser, som i praksis uddanner journalister. Mange flere journalister, end der er brug for, i det, man kan kalde journalistik. Mm. Og derfor har hver af dem udvidet, altså på ruk, der er de en del af et institut for kommunikation osv. På STU er man også begyndt mere at undervise i kommunikation på DJMX, det der engang hed, journalisthøjskolen. Der, der har man også udvidet undervisningen til også at omfatte kommunikation. Altså tingene er blevet blandet sammen, og det starter allerede på uddannelsestederne. Simpelthen fordi de, der er jo ikke afsætning for journalister, og så bliver man nødt til at ud, udvikle det og udvide det. Så der kommer nogle folk ud, som er både det ene og det andet, eller men begge hele altså, på en gang. er jo blandet sammen ude i virkeligheden. Altså, der er jo sket ja, af, af vores kolleger, der hopper fra det ene til det andet ja, ja. til det tredje. Du er selv har været en jeg af jeg dem. Jeg har selv en af dem, og jeg kan ikke engang huske, om du også har været det. Men men, men, men, men nej, okay, du har holdt din sti ren. <laughs> men, men, men, men, er det så egentlig ikke i det taget betragtning, at folk hopper fra det ene til det andet, så udmærket, at de så er klædt på både til det ene og det andet virke? Jo, det kan man godt sige. For mig handler det i høj grad om troværdighed. Og, og jeg tager også et lille eksempel her, et helt aktuelt eksempel. En, en, en tidligere direktør for Finans Danmark, som altså nærmest fra den ene dag til den anden hopper ind og bliver vært på tv-avisen. Og det har jo afsted en diskussion blandt andet i det konkurrerende tv-program PresseLogion, mm. hvor jeg så, at bestyrelsesformanden for Danmarks Journalistighedskole, Lisbeth Knudsen, var inde og sige, at det går ikke. Vi kan godt se, at der er et hop fra den ene til den anden. Der bør være en karantstid. Fordi det dybest set handler om troværdighed. Kan, kan, vi, kan vi som brugere, kan lytte og læse og så videre, kan de, øh, kan de stole på det, som vi siger? Hvis vi den ene dag optræder, optræder som fortalere og kommunikatører for en virksomhed, en organisation, jeg måske ordentligt for et politisk parti, og så tre dage efter, skrive i en avis eller være vært på TV-avisen. Det mener jeg er et problem. Er det, hvor står Journalistforbundet i den diskussion, Lars Det bliver ikke også der kommer til at tale om, at der skal være en karensperiode. Hvorfor? Det er blandt andet, fordi at vores medlemmer de søger beskæftigelse. Så der er helt grundlæggende nogle ting der. Men det er klart, at, at, at jeg anerkender fuldt ud, at der for det enkelte medie, og også for den enkelte, enkelte medlem af Journalistforbundet eller redaktør, eller hvad det nu kan være, er der selvfølgelig en habilitet, som man skal tage dybt alvorligt. Det er desværre bare sådan i mediebranchen, at når vi taler om, at man burde gøre nogle ting, så bliver det altid sådan noget med, at vi burde have en karens. Men når det så kommer til den enkelte selv, det enkelte medie selv, så er der som regel ikke nogen karens. Så er det som regel sådan, at man siger, at nu vil vi hapse hende eller ham til denne her stilling. Og så må jeg bare lige afslutningsvis på den her del sige, det er jo en debat, der er længere ud i forhold til, at vi har lige set en erhvervsminister, der er gået direkte over gaden til Dansk Erhverv og er blevet direktør der. Altså, så det er ikke kun øh, journalistikken og medierne, der har en udfordring med habilitet. Men, men lige præcis i forhold til skismadet mellem kommunikatører og journalister, der er vel nogle åbenlyse tilfælde, hvor interesserne er så modsatrettede, så det næsten er svært at finde noget tilsvarende. Vi kunne vel forestille os ved ikke, en offentlighedslov 2,0, hvor en masse kommunikatører, der sidder og beskæftiger sig med ting på et politisk, presse, spindokter og forskellige andre sidder og tænker, at det er da en dejlig idé, at vi kan holde flere ting tilbage fra pressen. Og andre af dine medlemmer sidder og tænker, at det er faktisk et rigtig stort problem. Ender det ikke med at sætte forbundet i en lidt skizofren situation? Jo, præcis omkring offentlighedens har vi jo også haft nogle diskussioner internt i forbundet omkring, at rigtig mange af vores medlemmer, rigtig mange af vores kolleger, har været stærkt engageret i uh, diskussionen omkring, at offentlighedens har lukket for meget ned for offentligheden og for agtindsigten. Uh, og det har næsten gjort, at nogle af dem er blevet aktivister i den her sammenhæng. Uh, så det er en anden diskussion i forhold til det. Men, men, men der er jo ikke noget, der, der gør, at fordi vi har medlemmer, der uh, arbejder med kommunikation, og nogle af dem også på en måde, hvor det handler om, ikke at efterkomme journalisters ønsker om interviews, hvis det er det eksempel. Der er ikke noget i, i Journalistforbundets vedtægter og formålsparagrafer, der ændrer af den grund. Vi går stadigvæk ind for at udvide ytringsfriheden. Vi går stadigvæk ind for pressefrihed og ytringsfrihed. Vi går stadigvæk ind for, at offentlighedsloven skal forbedres. Og med de øh, ord vil jeg sige tak til, til dig, øh, Lars Verhoeven, foran for Dansk Journalistforbund. Og også tak til dig, Lars Jensen, øh, mediekommentator. Du lytter til Radio 247. I sidste uge talte vi om TV2 News-formatet PIN og SAS. Vinklen var kritisk, for hvordan hænger det lige sammen, at TV2 udstyrer en magtfuld politiker med sin helt egen platform, hvor kritiske journalister er forment adgang. Til med en politiker, der har gjort det til et varemærke, ikke, og vi lader sig interviewe. Vi ville selvfølgelig gerne have haft TV2 med i indslaget, men der var ingen fra stationen, der kunne afse tid. Men i dag har vi en repræsentant for TV2 med, nemlig chefredaktør for News... Ulla Pors. Og velkommen til, Ulla Pors. Lad mig starte med at spørge dig, hvad skal vi med formatet PIN og SAS? Jamen, øh, vi skal det, at vi på News arbejder med øh, politik, del af vores, øh, en af de ting, vi er allermest optaget af. Og i det har vi set på, om vi ligesom hele tiden kører vores take på politik på samme måde. Kommentatorvælle, du har selv været en del af det, øh, hvor der sidder en masse kommentatorer, og, øh, og, og, og hører vi egentlig politikerne selv nok. Der har vi, kig, der har vi så kigget på... Det er den ene del af det. Den anden del af det er, at vi har kigget på medie- og politikerledede og vælger. Det er et stort spring mellem vælgerne og politikerne, og så har vi fået at se på... Okay, lad os lave nogle forsøg og se, om vi kan forny øh, vores flade. Og der har vi lavet to. Det ene er om lørdagen og hedder Danmarkspanelet. Det, det ved jeg ikke, om du har opdaget, men som oh. er et enormt interessant take også. Hvor øh, Troels Myllenberg sidder i studiet med to politikere, og så sidder øh, der er nogle danskere ude omkring, øh, nogle politisk interesserede danskere, og er med på Skype, og der taler de så om de emner, der har været oppe i Folketinget mm. den uge, og om det er de samme emner, som, som danskerne går op i. Men, så er der ja, en diskussion men, men vælger men, Paul, Det er det... ene ben. Og det andet ben er for pnr Ja, og det er det, det, det, det, det, vi skal snakke om i, i, i det her indslag. Og jo især på, på det ene af de to ben øh, i, i PNR-sass, nemlig Henrik Sass Larsen. Fordi har tanken strejfet jer, at det i hvert fald kunne opfattes sådan, at I ved at udstøde Henrik Sass Larsen med sit helt eget program øh, på TV2, på en eller anden måde premierer en politiker, der har gjort det til et varemærke, i øvrigt ikke vil have med journalister at gøre? Det kan vi jo se, at der er nogen, der opfatter det som, men sådan er det ikke tænkt. Øh, og jo, øh, så øh, altså, øh, sådan er det ikke tænkt. Og ja, det er jo ikke en helt eget program. Det er et program, hvor han sidder sammen med en anden stemme fra en anden blok, fra den anden blok, den anden store blok i dansk politik. Men det er et program, hvor, er der er ikke, hvor der ingen journalister program. er, og der stilles ingen kritiske spørgsmål, og det er ikke rigtigt. Altså, der er ingen journalister, men derfor kan der jo godt blive stillet et kritisk spørgsmål. Altså, der, der er jo en diskussion Hvem? Hvem? Hvem? mellem de to en Pindt for eksempel, eller af gæster, der er inde den dag, der har været gæster i programmet flere gange. Men, men, men jeg vender lige tilbage til, til det, jeg, jeg, jeg forsøgte at adressere før. Altså det her med, at Henrik Sass Larsen har gjort det til sit varemærke, ikke at ville tale med journalister, og sømmer om han så ikke får sit eget program. Det kan godt være, at det ikke er tænkt sådan som en premiere, men vil du kunne forstå, hvis nogen opfatter det sådan? Det kan jeg forstå, der er nogen, der gør, så selvfølgelig kan jeg da forstå, at det kan tænkes sådan. Men sådan er det ikke tænkt. Sådan er det ikke ment. Det er tænkt som et, et, et, et nye stemmer ind på vores kanal til at diskutere politik. To store politiske stemmer i Danmark, som har, ligesom vel, som vi har tidligere haft Ellemann og Lykketoft, som også har en gensidig respekt for hinanden, som gør, at de også godt kan lide at tale sammen. Og det har vi også kigget efter her, at der er en kemi mellem de to, hvor de får nogle gode diskussioner, og nogle, hvor vi har så, har så, da vi lavede programmet, øh, har vi øh, lavet to modeller, vi prøvede to modeller. Vi prøvede en, hvor vi havde en studievært på, og vi prøvede en uden. Og det, der faktisk var så at se, var, at, at det, som var mest interessant, altså, der var ikke noget galt med det, hvor der var en studievært med, men det blev bare ligesom alle andre interviews på News, øh, hvor at det, vi ville, var også at prøve at se, kunne vi gøre noget nyt, som gjorde det mere interessant at se. Og der synes vi faktisk, at der i øh, den version, hvor der ikke var nogen vært med, faktisk kom nogle enorme interessante ting på banen, hvor de kom og at vende nogle ting, og, og, som, som vi måske ikke havde, havde drevet frem med en Okay, en af de interessante ting, som tror jeg de fleste er enige om, kom frem eller er kommet frem i formatet Pind og SAS, er, da Henrik SAS Larsen for et, snart et par uger siden i programmet sagde, og jeg citerer, at vi skal rode os ud af de konventioner, som Danmark i dag er underlagt. Det var formuleringen. Jeg vil egentlig gerne spørge dig, Ulla Pors, var det en god historie, at Henrik Særs Larsen sagde det? Ja, det synes jeg, det var. Hvordan så man det udfoldet på TV2? Jeg mener, den er optaget hos jer, øh, udsendelsen, så vidt jeg forstår der før den bliver sendt. Hvordan greb, greb i den gode historie, der blev, kan man sige, leveret for jer på et sølvfad? Det gjorde vi simpelthen ikke godt nok. Altså, det kan jeg da være super ærgerlig over, det gjorde vi simpelthen ikke godt nok. Den Hva? greb vi ikke selv nok. Den, den greb andre medier meget bedre, end vi gjorde. Hvordan kan sådan noget ske? Ja, det kan det jo. Det kan ikke. Altså, du ved, det, den slags ting sker, at, at den spottede vi ikke selv godt nok. Altså, så jeg skal ikke bortforklare, hvor vi, uh, vi ikke det. Hvad, hvad burde I have gjort? Jeg synes, vi skulle have lavet den rent journalistisk. Jeg synes, vi skulle have stået med uh, at have, have stillet nogle spørgsmål efter programmet og lavet, et, uh, lavet en sag om det selv. Men okay, det gjorde I så ikke. Det er, hvad der sker. Nej. I stod ikke med. Mm. Men, men, men selv den mest tunge kunne jo så efter en dag eller to se, at nu var det blevet en stor historie. Uh, alle snakkede om det. Uh, også på en måde, som Henrik Sass ikke brydde sig om, måtte man forstå på hans Facebook-opdateringer. Så kommer så ugen efter, altså det program, der blev sendt i onsdag, der indfandt Henrik Sass sig så på TV2 igen, ikke? Mm. Hvorfor stod I ikke med en rød mikrofon der? Ja, fordi der lavede vi uh, programmet og havde uh, ham i programmet igen, hvor uh, han, han bliver talt med der, hvor der bliver også er spørgsmål inde i programmet. Synes du, han, fra, synes, du, han presset, synes du, han bliver presset på, på, på sagen, sådan som, øh, øh, jeg ved, at der er journalister på TV2, der ville kunne presse ham, af øh, en indforskrevet mand fra alting, der bare sidder og snakker med dem. Savnede du ikke, at der bliver stillet kritiske spørgsmål til Henrik Særs Larsen? Jeg synes, der bliver stillet kritiske spørgsmål. Hvornår? Kan det være, at du og jeg opfatter det forskelligt? Hvad var det, det, for, det, nogle, hvad var det for nogle kritiske jeg synes, spørgsmål? Altså, jeg skal ikke sidde og citere hele programmet her, men det synes jeg. Jeg har den opfattelse der, at der bliver spurgt indtil øh, kritisk, øh, hvad der foregår, hvad han mener, og øh, det, synes jeg, det synes jeg er med i programmet. Men, men jeg undrer mig bare lidt, fordi du, du erkender, at det var en søn af TV2 ikke at hvad skal man sige, udfordre Henrik Særs Larsen på den meget bemærkelsesværdige udtalelse, han kom med i det første program et program, der, hvor der ikke er journalister til stede. I burde, siger du, have stået der selv. Så går der en uge, ha, I ved, han kommer og, på TV2, og så, så er det til synligheden nok at lade en fremmed journalist fra et andet medie øh, stå for øh, de kritiske spørgsmål, som så ikke blev til særlig mange kritiske spørgsmål. Hvorfor, jeg spørger lige igen, hvorfor var det ikke en af TV2's egne journalister, der stillede vi de kritiske gjort, spørgsmål? Hen, det kunne vi også have gjort, Henrik, hvis vi valgte det andet, og det synes jeg sådan set er... Altså, jeg synes, det var fyldestgørende, og jeg synes også, at historien har fyldt meget, altså enormt meget i løbet af den uge, hvor det jo også har været, altså, der har været tweetet, og der har været politikere ude over ham, der har været ude at sige, hvad han, sige, hvad, hvad, hvad Socialdemokraterne mener. Jo ja, jo, men, men, synes, men TV2, synes, TV2 synes, har ikke vi, udfordret vi, vi SAS har, på det, vel? Vi to er, er uenige derfor. jeg synes, at det er fyldestgørende i programmet. Men, men, men det er det, der undrer mig, hvordan du kan sige, at vi er uenige, fordi du har lige erkendt, at det er forkert, at TV2 ikke selvstændigt journalistisk har insisteret på at foretage et kritisk interview med Henrik Særs Larsen. Så kunne han selvfølgelig have sagt nej, og så kunne I have filmet det. Men det afstod I fra at gøre, både i første uge og i anden uge. Synes du, det var rigtigt at afstå for det? Ja, i anden uge synes jeg, det er rigtigt. I anden uge synes jeg, at vi får det øh, i programmet. Det, der er du bare uenig. Okay. Øh, lad mig lige her til sidst spørge dig, Ulla Pors. En, en anden af jeres øh, faste øh, Folk er ja, om ikke fastansatte, så, så fast i figur figurer på TV2 News. David Træs er blevet folketingskandidat for Socialdemokratiet. Kan han fortsætte på TV2 News? Nej, altså yes, i interviews, som... altså Nu han ikke... Det er vel i aften, så vidt jeg ved, at det skal afgøres, ja. om han er ja. På, på, ja, kandidat. Præcis. Bare lige så videre. Ja, ja, ja, det er med på. Men, ja. for, men altså, han har erklæret sig som, som socialdemokratisk kandidat, og derfor så uh, får han den samme behandling, som vi for eksempel har, uh, har gjort tidligere med Mads Fugled og med, uh, og med Anna Libak, at vi har sagt, at, at så uh, kan man ikke optræde som uh, kommentator på news i mellemtiden. Men hvorfor kan man ikke optræde som kommentator, når man er socialdemokrat og hedder David ja. Træs? Fordi? at han der samtidig er kandidat for Socialdemokraterne og vil stille op. Men Henrik Særs Larsen er jo også kandidat for Socialdemokraterne. Det, det gør vi. Det, vi gør ingen, altså vi gør, holder jo ikke skjult, at Henrik Særs er medlem af Folketinget og et øh, vigtigt medlem af Folketinget. Men der, hvordan, er, hvordan kan, hvordan kan det, uh, Henrik Særs øh, som jo er kandidat for Socialdemokraterne, have sit program, når man ikke kan have en David Træs, veldeklareret socialdemokratisk folketingskandidat som øh, optræderne på TV2 News? Jeg kan simpelthen ikke se forskellen. Nej, og det kan det kan jeg godt. Altså det vi beder om i, i, når vi har vætrs øh, øh, på, det er at han er inde som kommentator af dansk politik. Det er det, han mest har været, han har også været om amerikansk politik. Øh, og der kan du sige, at, at kan der komme et tidspunkt, hvis han enten bliver kandidat, eller bliver valgt ind, hvor man kan, øh, kan eller ikke bliver, eller ikke bliver kandidat, hvor han kan være kommentator igen, mm. det kan der godt være. Altså vi har også, jeg er er i bedserviserne, som er af Venstre, men, men, men som ikke er stiller op, og mm. dermed får en fordel for andre kandidater. Men, men der er altså forstået på, at Henrik Sass, Sass og David Tras. Ja, det er der på den måde, Henrik Sass er valgt til Folketinget. Han har en magtfuld stilling i, i, i, i socialdemok hos Socialdemokraterne, og, og, og, og derfor... Og han, han sidder overfor en ligemand, som en som, som også har... Men som, ikke er, som ikke er medlem af, som som er medlem af Folketinget. Politisk, som ikke er medlem af Folketinget i dag, ja. Men jeg har, tror, jeg har en lille smule svært ved at se logikken, af en magtfuld Socialdemokrat er nærmere en post som en, en, der kommenterer politik på TV2, end en, der i gode øjne bare stiller Jamen, op han, for Socialdemokratiet? Det han, stiller, det han stiller op som, er jo den, han er. Han sidder der som den stemme, han er. Mm. Øh, en socialdemokrat, øh, øh, øh, som er valgt ind i Folketinget, og er en vigtig socialdemokrat. Men hvorfor kunne David ikke stille sig, stille sig op som den, han er? Jamen, altså, det kan han også godt, hvis vi vil tale med ham om det. Hvis vi i aften vil tale med ham om, om, om, hvorvidt han bliver valgt eller ej. Men han kan ikke kommentere Æh, er, politik. Han kan ikke sidde og, og kommentere politik som sådan, nej. Men det kan, det kan Henrik Særs godt. Det er ikke det, Henrik Særs gør. Det er politiske diskussioner. Æh, hvad, det er er om inden, hvad er, det er forskellen? Ikke jeg synes, der er en ret stor forskel, hvor du sidder i medsaviserne og diskuterer, hvad foregår der, og så de diskussioner, der er i Pind og af det, jeg har set af Pind Okay. Æ, Pind kører fortsat. Skal det køre også helt op til folketingsvalget? Nej, det har vi ikke tænkt. Vi har tænkt, at det skal gøre frem til jul, og så øh, så kommer der, øh, så, så holder vi pause og ser, hvad der sker efter folketingsvalget. Æ, lige her til sidst, Ulla Pors. jeg har talt med, med mange øh, medarbejdere på, på TV2, øh, som er Nærmest I oprører over, at TV2 har det her format. Æ, af gode grunde er der ikke nogen af dem, der vil stå frem. Men, men, men, men hvad, vil, hvad siger det dig? Jeg siger, at de skal da komme og snakke med mig. Men gør det ikke indtryk, at TV2s egne medarbejdere simpelthen synes, at stationen er ude på en forkert galej her, i og med, at I giver talerør til en politiker, der i øvrigt ikke vil tale med journalister, og så til med... En politiker, som vi så afstår for at stille nogle kritiske spørgsmål, og han så rent faktisk siger noget kontroversielt. Gør det ikke indtryk? Jeg synes, det gør der altid indtryk, når der er en debat som denne her. Man skal da også lytte det, det er også derfor, jeg siger til dig i starten, at jeg vil ønske, at vi havde gjort noget andet da det her, du går op først. Såfølgelig. Altså, men jeg synes bare, at vi har altid været dygtige til at opfinde nye formater, som også nogen har kigget på i starten og ting hvad sker der for dem, og som er endt med at have en meget lang levetid og være meget stærke tv-formater. Og det, jeg synes, at vi kigger i dag på en diskussion om politik og om forholdet mellem vælgere og politikere, og om, om der bliver taget de rigtige diskussioner om visioner og mål med politik. Og derfor synes jeg, at vi har en forbandet pligt til at prøve ting af. Og nogle af dem lykkes, og nogle af dem lykkes ikke. Men jeg synes ikke, at det her er et program, som vi skal sige ikke er lykkes. Fordi jeg synes, der, der, der, der har været elementer i det program, som jeg synes har været enormt interessante. Hvor øh, altså, der var en diskussion forleden dag om øh, de vietnamesiske børn, øh, som, øh, som ikke kan bo i Danmark sammen med deres forældre. Hvor, hvor der kommer en, en diskussion mellem de to parter, hvor de sidder og snakker om, hvordan det er, at politikere vil, og vil ramme nogen, men ramme nogle andre. Og hvad gør man så? Og det dilemma. Øh, så jeg synes, der har været nogle øh, enormt interessante diskussioner i programmet. Og lige her sammen, så vil det aller spørgsmål. Fortsætter Peter Tras efter folketingsvalget? Det ved jeg ikke endnu. Det ser vi på, når, når vi ser på, hvad, hvad, hvad resultatet af folklingsvalget bliver. Okay. Uh, Ulla Pohr, chefredaktør fra uh, TV2 News. Tusind tak, fordi du ville medvirke her i Q&A. Du lytter til Radio 24 /7. Vi journalister er ikke just vant til ros fra uh, politikere. Men hold nu fast. Underet er sket. Miraklet har indfundet sig, fordi i en klumme på TV2.dk har SF's gruppeformand Jakob Mark erklæret sig endnu meget tilfreds med betjeningen fra os journalister. Begejstring over politiske journalister fra politikere. Hvad er det? det er jo fuldstændig utroligt, det her. Har du drukket natpotten på den, Jakob Mark? <laughs> Nej, nu har jeg jo bare været 3,5 år inden på Borg. Og så tænker jeg, i stedet for at vi går rundt og bare snakker med hinanden om vores oplevelser, så tænker jeg, at det er måske på ligesom at dele det med omverdenen. Og det gør jeg selvfølgelig, fordi jeg mener, at der er tendens til, at man altid hamrer løs mod journalisterne og beskylder dem for at være dogne og ikke grundige nok og altid kun være konflikt. Og det synes jeg ikke er sandheden. Velkommen også til dig, Renegade, gruppeformand i Alternative. Du er, har jeg stærkt på fornemmelsen, knap så begejstret som din kollega Jakob Mark. Har ret? Jeg kan ikke vurdere begejstringskurven for os, men jeg har tidligere været ude og rose journalisterne også meget, og har selv arbejdet i branchen tidligere, nok mere som kommunikationsmand. Men jeg tror at Jacob og mig skal nok få en god diskussion, fordi vi har i hvert fald online i vores respektive blogs haft et lidt forskelligt snit på, hvad der er behov for mm. med journalisterne lige nu. Godt. Hvad, hvad, hvad ser du som problemet? Jamen, jeg ser, at det problem, som jeg har skitseret flere omgange, først gør det med politikerne, Der jeg kom ind som politiker, ligesom Jacob her for tre og halvt år siden, jeg synes simpelthen, at det system, vi har fået opbygget, det politiske system her i Danmark, det kan godt være, at det er meget bedre end resten af verden, og journalisterne er meget bedre end resten af verden, og vi er mindre korrupte, men derfor kan vi jo godt ville gøre det bedre, og jeg oplever rigtig, rigtig tit, at det ikke bare ministerier, der bruger mørke, mørkelygten og, og prøver at frame en virkelighed, sådan at den passer ind i det de gerne vil jeg til. Jeg oplever også tit af journalister, i de interviews, jeg giver, og ikke bare mig fra Alternativet, men altså alle mulige andre øh, øh, politikere også oplever, at det er den framing, der passer ind i det billede, journalisten gerne vil have tegnet, at det er også den, man ender i. Så altså ofte så har journalisten simpelthen bestemt på forhånd, hvad man skal have ud af interviewet, og de citater der ikke passer ind. Den nye virkelighed, den der, hvor jeg måske overrasker, det kommer jeg ikke med. Det synes jeg er rigtig hærligt, fordi så ender vælgerne med at se mig som meget mere firkantet og meget mindre forstående over. For eksempel, som hvis Dansk Folkeparti eller Enhedslisten ind i set er. Kan du kan du prøve at eksemplificere det lidt? Ja, det kan være. Jeg, har, jeg har et par eksempler, jeg lige har givet i også yeah. i går, øh, hvor, hvor jeg i forbindelse med øh, vores femårs fødselsdag i Alterstide giver jer et solo-interview til Berlingske. Fantastisk interview med to dygtige journalister fra, hvor vi sidder i tre kvarter, og snakker Så siger, jeg inden vi går derfra. I skal lige være opmærksom på, at den her historie, der ligger og lurer, kan jeg godt mærke. Det er jo, at I gerne vil lave noget med, at der er en konflikt i forhold til UPL. At han, øh, er han øh, stærk nok som leder for os? Det har I ringet nogen til hele jeres daglærende spurgt om. Jeg vil bare lige pointere her, at imellem ufor mig, vi sidder altså ret tæt. Vi har lige gjort ham til statsministerkandidat. Der er altså ikke noget at komme efter der. Ufor mig kan være uenig om nogle ting, men, men her er der altså ikke noget at komme efter. Samtidig Josefine Fock, vores grundfokksleder, der var der før mig, hina jeg har været utrolig enig om, om kursen. Der har så været nogle andre ledelsesudfordringer generelt i de tiden. Det er dem jeg præsenterer. Så de to ting der, dem kan jeg altså ikke komme aner. Ah, så så snakker vi om det. Det der så sker det er at den artikel, jeg ser en glemrende artikel. Den har en overskrift der, hedder, det er mediernes skyld det hele siger jeg. Ja, ja. Øhm, og, og jeg siger at øh, medierne har noget skyld for øh, den måde vi er øh, blevet framed på. Og så er der slet ikke et øh, positivt ord om, øh, om min øh, gode kollega Uffe og Josefine. Hun står primært bemærket som at jeg ser det som godt, at der blev udskiftet i ledelsen. Og jeg har en dialog med journalisterne om på telefonen bagefter, hvor jeg siger, det der det kan I simpelthen ikke tryk, altså inden den er kommet i. Og så siger jeg, du får ikke det der med. Så siger jeg, hvorfor ikke? Jamen, det gør du ikke, fordi vi vil godt lige rette lidt til, men der er stadig den der åbne fortolkning for, at der er sådan nogle ledelsesudfordringer i vores topledelse i Alternativet. Det er bare lige det seneste for sidste uge. Der er masser af andre eksempler, Historien er god, velskrevet artikel, men man lægger hele tiden op til den der konflikt, også selvom jeg faktisk er dementeret på forhånd, den ikke er der overhovedet. sige, hvad vil du sige, Renegade, til, til dem, der til det øh, vil, vil indvende? Jamen, det er der egentlig et sundhedstegn, at du som politiker ikke kan få lov til at redigere Berlingske. Jamen, der skal de da i den grad bare skrive præcis, hvad der er deres holdning. Det eneste, jeg sagde til Sjøren det var, skriv det præcis, som I analyseret. I må gøre alt alle de jeres proser rundt om mine citater. I må bare ikke putte ind i mine citater. Men, men, men er det ikke meget legitime indvendinger, Jakob Mark, altså alt for hård konfliktvinkling og udelukkende fokus på, på personsager og, og det, der eventuelt kan skabe spid i forhold til mellem politikere? Jo, jeg skriver faktisk i min, i min blog, at jeg godt kan føle af jer selv, at der er meget stort fokus på konflikter, og det skal man måske skrue ned for, til fordel for mere konstruktive nyheder. Jeg nævner for eksempel, at jeg er til at have oplevet, at man skal bruge mig som den sure opposition, og vil jeg så ikke sige noget negativt, fordi regeringen har faktisk lavet noget godt, så går man til enhedslisten. Men, men, men det der er mit ærne er at sige, at der er også konflikter i politik. Altså vi er magthavere, Vores beslutninger har konsekvenser for rigtig mange mennesker. Og jeg vil hellere have, at journalisterne går lidt for meget på klingen, end lidt for lidt på klingen, for det er deres opgave. Og nogle gange synes jeg bare, at der går lidt pungeri. Det er ikke det, der jeg siger mig om Rene gade her. Men, men der går lidt pungeri i, at hver gang, at journalisterne går på klingen, ja, så er det også bare, fordi de er ude på konflikt. Jeg kunne fan, så ville jeg da ønske, at overskrifterne så anderledes ud nogle gange, når jeg kommer med udspil. Men hvor, hvor ville det være trist også for vores demokrati, hvis jeg altid fik min vilje, når jeg lavede et udspil. De skal da gå efter det, der er svært for politikerne. Det er deres opgave, mener jeg. Og, og Renegade, er det ikke i virkeligheden det, der sagde, at du, du piver en lille smule nu, fordi dit parti Alternativet har haft en lidt hård periode i medierne, og I er blevet øh, lidt udskældt for, at der ikke er et fornuftigt forhold mellem det, I siger og det, I gør? Øh, er det det, der driver dig til at sige de her ting? Nej, det er det bestemt ikke. Jeg kan godt forstå at der er nogen, der tror det Jeg hørte også, at du havde en kommentar i dit andet program sammen med din fætter den anden, der, hvor du tænker, at der var en kommentar for mig, der lyder som det vildeste forsvar. Men jeg vil sige lige med, lige med mig selv, og jeg holder den på en bange halvdel, jeg meldte mig ind i politik for at belyse det her, både problemerne i pressen og det politiske, faktisk mere, end at jeg vil en og være politiker. Og det lyder måske mærkeligt, men derfor har jeg simpelthen hele tiden haft den her stemme og brokket mig, når jeg synes, det var konstruktivt over både politikere og medier, og lige nu vil jeg sige, Alternativet, der har været storm om os hele tiden, det er jo ikke bare lige nu, der er lidt. Og jeg har egentlig meldt mig på banen med den her kritik hele tiden, og jeg tror, den gælder for rigtig mange partier. Det er bare lidt farligt at komme med den, hvis man skal genvælges, eller hvis man skal have den her gode dialog med journalisterne generelt. Fordi man kan jo se på Jakobs og mine indlæg, så vi har skrevet et hver på TV2. Alle journalister, næsten, deler Jakobs indlæg, og der er meget, meget få, der deler mit. <laughs> og så, jeg siger ikke, at, at man ikke er enig i det, der står det. Det er bare bedre, at Jacob har skrevet. Men det er altså lidt, det er lidt nemmere at have sin gang derinde, hvis man er en del af den her Osteklokke, ja. Og jeg siger ikke, at Jacob er en del af Osteklokken mere end så mange andre. Jeg siger bare, at det budskab, som jeg også tit er fremme med, det er lidt mere interessant øh, for journalisterne at tage op. Men til gengæld, gengæld vil jeg sige, Renegade, og det siger jeg for egen regning, Jeg tror sådan at ja. du har befolkningen med dig i højere ja, grad, det, end øh, Jacob Mark har, ikke? Præcis. Jo, det, I forhold til, hvem der er modig her? Jamen, det er, det er muligt, det skal jeg ikke kunne sige. Den tager jeg gerne på, men jeg vil meget gerne have befolkningens kunst. Men jeg vil sige, det, er ikke, det er ikke det, jeg har som, som agenda her. Det, jeg gerne vil, det er simpelthen at gå ind og sige, hvis vi har et setup med politikere og journalister, hvor det, vi siger til journalisterne, faktisk bliver framet på en måde, sådan det langt fra, hvad Jakob og mig, vi siger, altså hvad vi egentlig sagde, fordi man fjerner et citat, og til at passe ind, sådan at vi virker mere i konflikt, end vi reelt set er, så har vi et kæmpe demokratisk problem. Og der mener jeg, der må redaktører erfare og erkende, at det er et problem, i stedet for hele tiden at bede mig om at komme med konkrete eksempler. Det har jeg gjort i snart tre år. Jeg var i preslosen i går med Lera Korsgaard. Lera Korsgaard kan også se, at hun generaliserer, når hun siger, at der er nogen generelle problemer. har de her sejancer over hele landet nu, hvor der er fylde huse omkring konstruktivsundsty. Det er et problem, men det er bare ikke, ikke journalisterne der er ansvar for at løse det. Det jakker og andet, og det er så det vi prøver at kunne være måde her. Men spørgsmålet er vel også Renegade, et eller andet sted om, om det egentlig er journalisternes opgave at løfte altså formidle de ting, som i godt kunne tænke jer. Altså når man sidder og skal lave en 5000 tegns interview med en politiker i en eller anden sammenhæng, så er du naturligvis nødt til at prioritere de ting, som man mener er mest relevant for læseren. Og det vil naturligvis ud for de gengældende kriterier altid være noget, der går på konflikt. Det er mest interessant. Alt det, som et parti mener går rigtig godt, kan man at gå ind og læse rigeligt om i deres egen pressemeddelelser. Så er det ikke et spørgsmål, om du har misforstået, hvad journalistikkens opgave egentlig er? Nej, jeg er helt med på, at det er det, der, der netop er klassisk journalistik. At vi så har nogle firkantede forbrugere og læsere af journalistikken, og måske også os, der bedriver journalistik og politik, det er det, jeg gerne vil lave om på, hvis det nu ikke er godt for demokratiet rent faktisk. Fordi hvis du kigger på, hvad jeg har bedrevet, jeg holder det igen på egen banehalvdel, Øh, inden i alternativt, blandt andet som vi karrierer en til, for jeg har lavet en meget hudflettende rapport af alle vores interne udfordringer og problemer, vil jeg godt tage i munden. Altså, det har simpelthen været så hudløst ærligt hele vejen frem, og vi har kendt og kendt og kendt. Men i det øjeblik, der så kommer en lille sag, så får jeg at vide, du går jo i forsvarsposition, du vil bare komme med det idealiserede billede. Ej, vil du jeg har simpelthen været åben som bog hele vejen igennem. Så jeg forstår fint journalistikken, jeg vil gerne have, at man begynder at lave den om, hvis det faktisk ødelægger demokratiet, den måde, man bedriver den på nogle gange. Ødelægger øh, journalistikken demokratiet, Jakob Mark? Nej, tværtimod, så mener jeg, at den er med til at, at, at styrke demokratiet, og jeg synes, vi har god journalistik i Danmark, og jeg, som jeg også skriver min blog, jeg, jeg bliver citeret dagligt, øh, og jeg ser meget sjældent citater, fordi jeg, jeg oplever, og jeg tror, jeg har oplevet det fem gange, at jeg virkelig har følt mig misbrugt eller dårligt behandlet, og så fordi det også er hvide. Øh, så, så, så jeg synes grundlæggende, vi har god journalistik. Jeg mener, at vi skal skrue ned for tempoet. Jeg mener, det der med, at man øh, har det der 24-7-journalistik, i stedet for, at det hele tiden handler om... Øh, om, øh, om konflikter, og hvem kan ikke lide hinanden, så burde man måske give mere tid til fordybelse. Jeg synes, kommentatorer fylder for meget, så tager der også ting, jeg, øh, jeg gerne vil ændre. Men når jeg går ud med det her, så er det ikke, fordi der er vælgere i det. Tværtimod, det kan man jo se over i USA, og man kan også se det andre steder. Der er rigtig mange vælgere, i bare kritiserer pressen. Og jeg synes også lidt, vi har en forpligtelse til at sige, at vi har faktisk en skide god presse i Danmark. Må, må, jeg, æh, må jeg komme en i sit kort bemærkelse, ja. når du er færdig, her. Ja, Jakob og, og mig havde faktisk en interessant dialog på Twitter i går. Det var på twitter der derfor måske ikke så Men det, jeg kritiserede Jakob for, det var, at i det han laver sit indlæg, så skriver han i sit, så tager han de tre, fire mest opsigtsvækkende og hårde linjer fra mit to en side lange indlæg, og skriver så op, en randigade til også enkelte lyspunkter i pressen, hvor jeg skriver, at der er masser af lyspunkter, og generelt så råber jeg længe leve den frie presse til sidst. Det er ikke for at løbe fra, at jeg kritiserer den journalistik, som jeg synes, er optappen, det er bare for at sige det dig, Jakob også. Det er jo det, det er også sådan, vi politikere gør. Vores spinsystemer i vores sekretariater gør jo det samme. Så det er også vores ansvar, det er helt med på. Jeg mener faktisk tit, at det er politikerne, der skal gøre det først. Men den måde, du kommunikerer på først, og så siger du så, jeg vil egentlig ikke bruge ret meget tid på at kommentere deres betragtninger, altså Hendrik min, Men du har lige gjort det. Du har lige fremmet, som folk synes, at han måtte være lidt afsproget af ham dernede. Det, det, det jeg tog fra mig her fra din sidste bemærkning, bemærkninger, det var, at du sagde, længe leve den, den frie presse, og det synes jeg, vi vel alle kan være enige om at være en passende udgangsnode. <laughs> til det her interview. Tak til René Gade, gruppeformand fra Alternativet, og tak til Jakob Mark, gruppeformand fra SF. Du lytter til Radio 24-7. André, bliver du dømt i retten, så betaler jeg din bøde. Det er sgu at straf de forkerte. Sådan skrev den tidligere landsholdsspiller og AGF'ers de tøfting på Facebook, efter det kom frem, at den københavnske hjemløse André både havde fået en bøde for overnatningen i Rundetorn, samt forbud mod at opholde sig i byen i tre måneder. Tøftings tilbud førte til et interview her på stationen, hvor morgenvært Asger Jul interviewede fodboldspilleren. Og lad os lige starte med at høre et klip fra det interview. Tøfting, kan du huske, ham der rigemanden fra Nordafrika, der ville betale bøder for dem, der havde øh, øh, burka på? Og ja, det er, sagt, jeg ja. Ja. Øh, han, er jo, han er jo en mand, der også har gjort det i, i andre lande, og han siger så, at hvis der bliver givet uddelt en bøde, det er jo et på tusind kroner fuldstændig ligesom hjemløse her, så, øh, så betaler han bare bøden. Fordi ja, han er uenig ja, med, med loven. Hvad, hvad tænker du om det, var, det hans... Jamen, jamen prøv, det, det, det, det har jeg ikke noget at, at skal forholde mig til. Hvorfor skal jeg forholde mig til? Det Fordi du gør godt det samme? Bare med en anden jamen, lov? Jamen, jamen, jamen det kan jeg være med. Nu ringer du og spørger mig, jeg svarer, jeg, har, jeg skal ikke forholde mig til, hvad andre de gør, og hvad de ah, vil tage. Okay. Og du vil jo vil en helt anden sti, end, end det, det egentlig drejer sig om her. Og det, jamen, fandme, jamen, altså, det, måde, det drejer... Det er din måde interview på, og det, gør, det, må du, det må du gerne gøre. Ja, men du tak. får ikke mig til at hoppe med på en eller anden lignbind med, hvor jeg skal forholde mig til, hvad andre og med hvad ved jeg. Jeg har koncentreret mig om det her, og det er det, jeg snakker om. Og ja. Så alt muligt andet, det har, jeg ikke, det har jeg ikke noget med at gøre. Det er ikke det, jeg har snakket om. Du stiller mig spørgsmål om noget, jeg ikke har interesseret mig for. Ja, ja og det opsummerer nok meget godt, hvordan interviewet forløb... Asker Jul stiller en række mere eller mindre principielle spørgsmål om forskellige lovgivninger. Spørger Tøfting om, hvorvidt han har betalt bøden for rumænere og andre ting. Efterfølgende så kritiserede Tøfting interviewet og sagde til Aarhus Journalisten var ubehøvet og begyndte mig at spørge om alt muligt andet end om Andres, som det egentlig skulle handle om. For mig drejer det sig øh, om, at det er latterligt, at Andres som hjemløs skal have en bøde for at sove ude i det blå. Ikke andet. Jens Gårbig, du er redaktør på Årsstiftelsen, og i en kommentar på Facebook, der skriver du, at her taber I. Og det er altså Radio 24-7, bare suden. Hvad er det, der er problemet? Ja, det er, det er rigtigt. Jeg øhm, havde en, en diskussion med, med Victor på, på Facebook efterfølgende. Victor Løgge, ja, altså... Andreasen, som er en anden journalist her på stationen. Ja, ja. Altså helt grundlæggende synes jeg, at I gør det skide godt. Og I er normalt er rigtig dygtige til at lave de her kritiske øh, interviews. Og I synes, at I får fat i rigtig mange ting, som kan være svære få fat i ellers. Men jeg synes, at det her det var øh, et af jeres mindre gode interviews. Så er specielt tre ting. For det første, øh, så bringer I, så vil jeg forstå, til sti og aftaler, I, at I vil snakke om André. Øh, og så drejer I det i en anden retning. Stig var i hvert fald ikke forberedt på, at det var det her interview, du skulle tale om. Og der synes jeg, det er jo ikke en, en politiker, jeg gør her. Det er en mand, der måske ikke er helt så et, som, som andre. Han er selvfølgelig vant til at stå i studiet og snakke og fodbold, men han er ikke vant til på den her måde at skulle udsættes for kritisk interview. Nummer to er, at... Øh, øh, altså, det, det, er, det er lidt som om at, øh, at I, I bliver meget hurtigt, meget konfrontatoriske øh, i, I uh, interviewet, og derfor så kører det lidt af, af banen, synes jeg. Det synes jeg er synd. Tredje ting. I nærmest antyder, at han er lidt, lidt, lidt små-racistisk. Vi øh, vil have betalt, hvis det var Roma, er der stod der. Øh, det, det, det, det synes jeg simpelthen... Jeg synes ikke, at interviewet lever, eller lever op til standen. Jeg skal ikke planle mig i de gøre det, men i forhold til, hvad I normalt godt I normalt gør det, synes jeg ikke, at det her det, det bliver et godt interview af de tre år siden. Jens-Kristoffer Eriksen, i Årstiftelsen, og du er nyhedsredaktør her på Radio 427, i Årstiftelsen, der siger Tøfting, at han nu har tænkt sig at spørge chefredaktør for Radio 427, det er Jørgen Remsgård, om hvad meningen egentlig var at spørge om alt muligt andet end hjemløse Andrik Kristandsen. Ramskov mm. har jeg ikke kunnet få fat i, men øh, jeg har altså kunnet få fat på dig, så jeg kan jo spørge dig, hvad, hvad er meningen med at spørge om det her, og hvordan forholder du til de tre punkter, som Skovby vi har nævnt dig? Jo, altså, vi kan lige øh, tage dem øh, fra, en, fra en ende af her. Altså det her med, at han. Uh, han var uforberedt, i tøftingen på, at, at der ville blive stillet kritiske spørgsmål, ikke? Altså, det må Stig jo som, altså, som, som enormt trænet mediepersonlighed, som har været i medierne, siden han var en lille knæk nærmest, ikke? Altså, hvis, hvis, hvis pointen er, at tøftingen fordi han er sådan en medie- eller sådan en sportsstjerne, øh, så aldrig nogensinde har prøvet at, at få... Øh, kritiske spørgsmål, som, han ikke, som ikke har været totalt indøvet. Ja, så siger det måske mere om, om sportsjournalistikken, fordi altså, som jeg opfatter, Stig Tøfting, så er han jo den her altså, meget bremfri øh, type, der sidder langer ud til højre og venstre i ekstrabladet. Han bliver kaldt for plæneklipperen. Øh, så jeg tænker, ikke, en, jeg tænker ikke, at han er en lille skrøbelig porcelænsfigur, som man skal pakke ind i vat øh, før, et, før et interview. Altså selvfølgelig er det ikke godt, hvis han troede, at interviewet skulle handle om noget helt andet, end det kom til at gøre. Så måske kunne man godt have nævnt, det vil jeg så, det vil jeg så godt erkende, at, at den, der sådan ligesom har ringet og bedt ham om at og stille op til det interview, måske godt lige kunne have nævnt, at der selvfølgelig også vil blive stillet kritiske spørgsmål til det her med, det her principielt med at betale bøder for andre. Øh, det, det vil jeg godt erkende. Hvis det ikke er blevet sagt, så er det, så er det, selvfølgelig, så er det selvfølgelig en fejl, ikke? Øhm, så er det her med, at det meget hurtigt bliver konfrontatorisk men som jeg hørte, øh, Jan og, og der må du altså, du må meget gerne byde ind hvis du ikke er enig, men så er det altså de Tøfting der bliver meget, meget hurtigt sur og det er derfor, det kommer til at lyde konfrontatorisk altså jeg har lige, jeg har lige hørt det igen og jeg synes, at ja. har en meget, meget rolig tone hele vejen igennem øh, men, men det er rigtigt, det bliver selvfølgelig ubehageligt at høre på, fordi de Tøfting bliver så sur, ikke? Øhm, og så er der det her med, med, med småracismen altså, det, det den, den, den køber jeg sgu ikke helt, fordi det, det jo handler om, det spørgsmål, det jo virkelig handler om, det er, hvorfor vil du betale det lige nu? Altså, det er jo det, der er det interessante, der er blevet givet 300, mere end 300 af de her bøder. Og hvorfor er det så lige nu? Hvorfor er det, når det rammer den danske hjemløse, hvorfor er det så, at du vil have, have pungen op i lommen? Jens Gorby. Men det er jo det, jeg mener med, at det bliver lidt, lidt små Hvis jeg, altså, i øvrigt har aldrig sat dem en gang også her. Jeg... Ja. Det er smart nok at sige det her med, at vi ikke skal pakke ind i vand. Det, det, der er jo et kæmpe forskel på at skulle pakke mand ind i vand, og så derefter ikke have aftalt, øh, hvad det er, man skal snakke om. Men det kan jeg høre, den, den del er du også enig med mig i. Selvfølgelig skulle man have aftalt, hvad man det er, man gerne vil snakke men det, det, om. Nej, det er fordi om. du begynder at sige, at han ikke er medievand. Altså, det er sådan lidt... Nej, men jeg siger ja, men, jeg vil ikke, sige, at han ikke er medievand. Jo, men det har du sagt. At... Det har du lige sagt. Ja, men han... Nej, han, sku... han optager optaget medierne. Det ser jeg jo også. Han, optager... han står jo i de der studier tit ofte. Man havde ikke vant til på den her måde at blive udsat for konstantorisk Når det så er sagt, så har vi bestemt været efter ham mange gange, for manden har jo tidligere sin fodboldkære lavet mange ting, som ikke var gode, og hvis du prøver at spørge dig, så er jeg ret sikker på, at han vil sige, at han da i hvert fald ret tit er blevet mødt af særdeles kritiske spørgsmål. Men det har, så selv, så det har været noget, han vidste, hvad han skulle snakke om. Her er problemet, at han ikke aner, at det, at det skal ud af den her vej. Det er også det, han siger gang på gang. Han siger to ting. I må stille mig de spørgsmål, I har lyst til. Men jeg svarer bare ikke på dem. Og jeg anede ikke, at det var det her, vi skulle snakke om. Men, men Det men, er, er Men, men, men, men det, er der er hovedangt. Men er ikke meget, meget legitim anke netop altså det her med, han siger faktisk direkte, og det siger han gennemgående, jeg tror det er seks gange, han siger, at I må stille mig de spørgsmål, I har lyst til, og det gør Asker jul, så. Ja, altså jo, kan man sige, ja. så, er det vel, så er det vel ganske legitimt interview? Ja, det er lidt bestemt. Der er jo ikke noget der ikke er legitimt nok. Jeg synes bare ikke, det er fair at snakke med en mand om nogle ting, så han ikke er på forhånd et brief om, man skal interview ham om. Der er lidt stor forskel på min verden, om det er en politiker, man taler med, hvor man nogle gange skal, måske skal lokke nogle ting ud af dem, og så med en her, som tror, han skal snakke om, hvorfor han giver 1000 kroner til Andrea, og pludselig skal forholde sig til om, hvordan karakter gør. Der kan jeg godt forstå, at han bliver overrasket. Det synes jeg simpelthen ikke, at jeg måtte gøre Og det der med, om han betalte for en Roma, altså, det kan godt være det bare mig, der tænker opfattet sådan det små... Nå, du vil godt betale for en dansk, men du ikke betale for en for en som jeg ser der, så sidder han og ser fjernsprogrammet, ser en ting, og han tænker, at det her det er urimeligt overfor en land. Jeg er ret sikker på, at det her, det handler ikke om, om vi, det er en dansker eller det er en rumæner. Det handler om, at han føler, at den her lov er fjord. Det er også det, han siger. Ja, det fortæller han derfor kan jo ikke. Derfor han. Han, ja. han bliver sur over at blive beskyldt for sådan en halvbeskyldning. Halv jeg var også blevet pist, hvis der var nogen sagde, nå, du kan godt for en dansker, men du kan for en udlænding. Er du ikke lidt små racistisk? Altså, det, det, det vil jeg sgu blive Det vil jeg også blive 20 år. Jamen, grunden til, at han får mulighed for at fortælle, at, det er, at han sidder her og ser de her indslag, og han bliver så forarvet og sådan noget, det er jo netop fordi, han får det her spørgsmål. Altså, hvorfor lige nu, det, der er blevet givet rigtig, rigtig mange af de her bøder, hvorfor er det lige nu? Det er fordi, det er nu, han bliver gjort opmærksom, på, at han sidder og siger godmorgen. Ja, det fortæller han så i interviewet. Ja. Det, det, det fortæller han jo, fordi han får det spørgsmål. I Ja, han får spørgsmål af det. Han siger, hvorfor, hvorfor nu? Og så siger han det, men, men, men så går I jo videre og siger, at vi vil også fortælle, det var en Roma. Og det kan godt stå, at han bliver, bliver op i noget. Men, men det er vel legitimt. Altså, hvis, hvis, altså, asker skal vel sidde i situationen og repræsentere ja, tror, folks også, ja. tanker om, om hvad, tror, hvad, hvad kunne folk sidde og tænke derude? Og så skal ja, han give tror, Asger Hjul eller Støfting til at have mulighed for at svare? Jeg tror ikke, der er mange, der vil tænke det der. Der er nogle mange, der har de vil jo betale for alle mulige andre, der får en os. også. Mm. Men, Kristoffer, Christ, altså, ja. man kan sige, at TV2's artikler, øh, som, som er den, der sådan, ligesom får en led i det her, så vidt jeg i hvert fald kan se ud af kronologien, jamen der fremgår det, at der er mange andre, der også gerne vil, vil gå ind og støtte øh, André, den hjemløse her i, i København. Altså, Man kunne jo sige, at der er for eksempel en 15-årig pige fra Nordjylland. Vil lave tilsvarende interview med en 15-årig pige fra Nordjylland, der vil have blandet sig lige så lidt i politik sådan generelt, som Stig tøfting har? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg bestemt ikke. Okay. Altså, Jamen, fordi en, en, jeg synes, det er være urimeligt at udsætte et barn for, for, sådan et, øh, for, for Asger Jul i det hele taget, men, øh, men, øh, men, øh, men, øh, men jeg synes, øh, ej, det, er jo, det er jo klart, jeg tror da også, jeg tror da også at Asger Jul, han tænker, han kan gå øh, lidt mere til, til biden, fordi det er stigtøfting, fordi han er en hård nyser, ikke? Øhm, så, så, øh, så nej, man vil nok ikke lave det med, med, en lille, mediet, eller, med en lille pige, der ikke var medietrænet Men det er stigtøftning, og han er vant til at svare på kritiske spørgsmål Og han er en kontroversiel type Så når han går ud og, og, og gør det her med at betale bøder for andre Som der er jo nogen, der ser øh, enormt øh, altså kritisk på Så synes jeg også godt, at man kan stille kritiske spørgsmål til det Ja, Jens går vi bare lige afslutningsvis mm. Hånden på hjertet, ikke? Altså er det mm. her ikke lidt, lidt et forsøg på at forsvare et lokalt interview mod et ret beset regulært kritisk interview? Nej, det, det synes jeg sgu ikke. Hvis der, hvis I, at lede, I skal ikke lede ret meget i vores arkiver, for at finde ud af, at der findes ikke noget medie i det her land, der er gået så hårdt til et tøftning, som vi er. Ja, det kan jeg garantere, for jeg har skrevet langt stort set alle de historier, der har været om uanset, hvad han har måttet være blandt i slagsmål til en julefrokost, eller slagsmål på Cafe Ketchup i København, eller øh, salg tilbage til Batsipolitik, eller Tisøringen, der blev stjålet, den her store gulklæde, der blev stjålet. Vi har, og oh, i øvrigt også, når han har klivet rundt på fodboldvænen, vi har skrevet et vel af negative, kritiske historier om Steve uh. Her, det, her det bare, har vi kæden dig for mig, fordi det, det virker som om at nu lægger man, man til stedet ind i noget, han ikke vidste, men altså... Må, må jeg spørge dig om noget, Jan? Altså, det er bare fordi, mm. nu, nu hørte jeg det bare lige igen, øh, Mikkel Andersen kom lige ind og hævde fat i mig og sagde, "Ved du, du ikke lige forsvare hans interview, så hørte jeg det bare lige nu herinde. Mm. Øh, og så sad jeg faktisk og tænkte, øh, altså, den eneste grund til, at, at man synes, det er så voldsomt i hans det er jo fordi, Stig bliver så sur. Spørgsmålene, er, synes du virkelig, de er så, så, så øh, forkastelige? Mm, hvad for der spørgsmålene? Ja, synes du, synes du, de er så øh, for meget? Fordi jeg synes, at jeg det er voldsomt at bruge. Og synes du, de er så for meget? Ja, jeg synes, det er for meget. Og to ting. Altså, jeg synes, det er for meget at hive mand ind og interviver noget, han ikke får. en ved, hvad han skal om. Og to, jeg synes, det er for meget at ansøge, at han har tilbyder og, og betaler en bøde på 1000 kroner. Det, det, det synes jeg er for meget. Det blev sidste ord. Jens Skovby, chefredaktør på Aarhus Stifttiden og Christoffer Eriksen, nyhedschef og ikke nyhedsredaktør, som jeg vidste fik sagt lidt tidligere. Tusind tak, fordi I vil være med. Selv tak. Du lytter til Radio 247. Nå Henrik, jeg så at ø, vores kære statsminister Lars Løkke, han var ude at sige, at ø, der her i weekenden blev afholdt to landsmøder <laughs> ja. i Venstre. Ja. Der var det, der foregik i Herning-missehallerne, der, hvor Venstres delegerede, de mødtes, og så var der så åbenbart et andet, der skulle være foregået i pressen. Og jeg ved, du var i... Du var i hvert fald til et af ja, dem, jeg var som til den begge to. til Jeg var til den begge, begge, ja. begge to. Og jeg vil da sige nu, lidt i forlængelse af, hvad vi lige har snakket med Jakob Mark og René Gade om, så, så, så, så kan der godt et eller andet sted forstå, hvad det er, statsministeren tænker på, fordi... Det er jo helt korrekt, at når man ser på mediedækningen fra Venstres landsmøde, så er det jo ikke en væg-til-væg -væg beskrivelse af, hvad der bliver sagt for talerstolen. Eller en beskrivelse af Lars Lykkes gennemgang af Venstres historie de sidste 150 år, som han diverterede med over for de delegerede. Det er det jo ikke. Det er jo en, det er jo en hård i suppen, kan du sige, kultur, der udfoldes der. Fordi det, hvad var det jo hvad var det, mediedækningen var præget af? Jamen det var præget af, at Inger Støjbær, kort for inden kort før landsmødet fik formulerede sig på en måde, som i hvert fald kunne forstås så når ikke helt øh, respekterede den, den, den tronfølge, der er tilrettelagt i, i Venstre. Og så kan man jo alt efter hvor mange mene, at vi journalister burde citere alt det, statsministeren sagde fra, fra talerstolen, eller at vi jo gjorde ret i at sige, hov, hvad var det lige, der skete der? Og, og ja, altså det er jo ikke nogen hemmelighed, det kan en hver bevidne, der har fuldt dækning. at vi valgte model 2, altså øh, så på, hvad, hvad var der overraskende? Ja, noget af det, jeg har syntes, der er sådan, som, som jeg er jo ikke politisk journalist øh, eller politisk kommentator, noget af det, jeg synes, der har været allermest fascinerende ved, ved, ved det her forløb, det er, hvordan de her politikere, Christian Jensen og selvfølgelig også primært Inger Støjberg, de kommunikerer i medien. For de virker jo som sådan en nærmest koreograferet trænedans, hvor man egentlig ikke siger noget, der på nogen som helst måde kan være kontroversielt, Inger Støjberg hun siger ja men hun har ikke gjort op om hun vil være formand men det er, fordi hun ved har hun ved ikke om hun har viljen, evnen eller lysten men hun vil i hvert fald have viljen, hvis det kom dertil og Christian Jensen han siger ja altså hvis det er jo et frit parti og de går ind for frit valg så selvfølgelig skal hun stille op hvorfor, hvorfor er det de formulerer sig i så gedulte vendinger hvis du kan sige det på omkring 50 sekunder <laughs> ja, ja. Nå, men altså Christian Jensen siger jo, hvad han skal han kan jo ikke sige andet men, men, men det er klart at Inger Støjberg ved jo ganske udmærket hvad hun gør hun forsøger så for at skyld sådan at holde sin ryg fri ved at sige Ej, man, men jeg siger jo bare jeg har jeg sagt hele tiden, men øh, om nogen er Inger Støberg jo medievandt, og hun ved jo ganske udmærket, at når hun ikke bare afviser enhver øh, tanke om, at hun en dag kunne sætte sig som formand i Venstre, så, så sætter hun scenen for det der øh, landsmøde. Og, og, og, og der er det jo en del af de rituelle, at hun skal lade sig om, at nej, nej, nej, det gør hun slet ikke velvidende at øh, det gør hun, øh, og øh, man kan også sige, at hun har gjort det øh, helt bevidst, at hun så nok har foregnet sig en lille smule ved at, i den grad at få sig sat på det der dagsorden, eller på det der landsmøde. Det er så en helt anden diskussion. Det blev, hvad vi havde i Q&A i den her uge. Mit navn er Mikkel Andersen Ved siden af mig var Henrik Fortrup, og i teknikken, der sad Kasper Risgaard.